Cetate orientală, înconjurată de ziduri străvechi, turnuri de minarete, steaguri colorate, cetate ce adepostește seraiul sultanului, corturile beduinilor, precum și spații feric colorate în care se va depurma povestea noastră. E dimineața. Un soare vesel își trimite razele fierbinți peste somnoroșii care au uitat să se trezească. Un glas de muiezin când apariția zorii. Eu, Jafar, în mijlocul pieții, văz cum în sunt jurul meu și încerc să mă adun. de liniștea care mă întoarce. Deci, e liniște încetate. Întregul Halidan vechează somnul și al Marelui Sultan. M-am furișat de gări ce nici nu le-am văzut. Ca să gândesc în tihnă prin câte am trecut. Ați auzit vreodată de un om numit Jafar?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 Și-o să vă zic povestea fără de asemănare Ce-mi -mi încolțin minte Desprinsă din uitare Trăia odată Cică, în vremuri foarte vechi Pe când purtau asinii Rubine în urechi, iar razele de soare Se ascundeau cochete Printre palate mundre și alte minarete Trăia odată, zic Un omuleț de-o Un omuleț De-o Un omuleț pitic în necheia îndepărtată trăia un omuleț rămas orfan de tată, Piticul celistez. Micul muc, micul muc, Piticul nezdrăvan, micul muc, micul muc, Piticul cu turban. El își ducea traiul pe unde apuca și se distrasse raiul la apariția sa. Micul muc, micul muc, Piticul nezdrăvan, Micul muc, Piticul cu turban.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 Se descoperă micul muc, mic și caraghios, îmbrăcat la fel de caraghios, cu șalvarii largi, brâul lat, o mică feregea albastră, iar la drum i-a un hancer prea lung pentru el. Ce, Agvar? te trezi trezit și tu? De ce te bucuri? Aștept. Ce foame. Și mie. Te cred, te cred, dar nu mai am. Bucățica de pâine uscată pe care am găsit-o ieri prin cumaie, am împărțit-o amândoi seară, frățește. Lasă, lasă, nu mai fi supărat și mai rat. Tu nu vezi până acum, nu ne-a deschis nimeni nicio ușă și niciun un glas, n-am auzit să ne -nbie. Intră, micul muc, pănâncă și bea după pofta inimii și odihnește-ți picioarele trudite de atâta drug.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 Să te ferești de iarbă, că te poate strivi careva din nebăgare de seamă. Așteaptă-mă, așteaptă-mă aici. Vezi, vezi, arvare? Ce suflet bun are bătrânica. Pricep ne vom astâmpăra foamea. Și eu o am. Ține un cheșule, ține un cheșule, moc. Un castronaș cu deale pentru tine.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 Iar tu, alt câine. Hai, hai, ter termină, termină cu mâritul, Hai ce roate, gata. Mă gândesc ce-ar fi să schimbăm locuri. Vorba aceea, schimbăm locul. Cine știe ce ne mai așteaptă? O să le fac mai întâi o bucurie picioarelor. Alți condurii. <gână la râne> Uuu, uh, mei sunt găuriți de tot. A, opa, sunt mari pentru mine, chiar prea mari. Dar nădășduiesc că cei ce mor vedea cu ei vor socoti să că sunt și eu un bărbat în toată firea. Încearcă să meargă. După câțiva pași, prinde o viteză nemaipomenită, sare și se învârte ca un titirez. Nu se mai poate opri. Și cu tine acum? Da, ce-i cu mine? Uite că vine să zbor, nu mai pot să mă opresc. Când durim, aleargă fără să vreau. Stai că m-am oprit. Mare minune Stăpune Opa, altă minune Drogul meu munc, sunt vrăjiți Află că de ai să te răsuciști cu ei De trei ori pe călcâi, Ai să zbori unde vrei Iar cu toiagul Ai să găsești comori Căci de se află undeva ascuns aur Toie egerul te vestește Ciocănind de trei ori în pământ Iar de se află argint Numai de două ori Acum, tu vorbești ca mine, Akbar. Nu eu, Osui. Fără os? Pe care l-am mos. Era vrăzit și el. Acum, latru cu zinte. Ai auzit? A, și e cuvântată, bătrâna Hati. Habar n-are ce bine mi-a făcut. Da, păi mie. Voi fi mai puternic decât toți cei care poartă numele meu.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 De trei ori cu acbar în spate Și m-am dalți ușor în zbor Sus, mai sus, departe Toți luceferii s-aprind luminând în calea mea Doar o mână sunt întind și pot mângâia o stea Hai, conduri, plotiți ușor Către soare, către nori, către zorele senine Cine mă întrece? Cine? Hai, conduri, plotiți ușor Către soare, printre nori Către zorile senine, cine va trece, cine. Palatul Sultanului, sala tronului. Nu nimeni. Cei doi se apropie în zbor. Se pune frână la condui. Am aflat ce căutam. <gri> vai, vai ce bine e în spinare Sper să nu-ți fi lăsat în feregea, e, Vorbești cam mult, Agbar. Așa e Cred că am uitat să mai și lat Unde ne aflăm? Tot acolo, dar în altă parte Ce spui? Am spurat peste cetate și iată-ne căzuți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 Când nu-i zărec stăpânul? Stăpânul e sub turban, Fendi. Așa care va să zică, ești mai întâi la lumină, înălțimea ta. Ce cauți în palat, uriașule, Caut să muncesc, mărite. Și ce știi să faci? Depinde ce mi oferi. Eu nu am nimic de oferit, însă luminatul stăpân caută o ștafetă pentru cabinetul său diplomatic. Da, un om iute de picioare care să ține legătura cu elirate nevecile Păi, eu sunt acela, dacă nu-i cu supărare Cum? Tu? Cu picioarele tare de oșcapă, vrei să slujești la curtea sultanului? Ștafetă, tu? fie Ieși din fața mea, n-am chef să-mi pierd timpul cu tot zanaticii Hai, ia ți și goda și umblă Păi, La o parte, faceți loc, sosește varitul sultan Sosește varitul sultan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 Rumesc bar jocuri, adică în trecere. Slevitul meu, Stefan, zic să-i să participe la întrecere. Vom avea, și noi prileji să ne distrem și să petrecem puțin pe socoteala ciudatului omuleț. Rezi? Da. Și peste toate cele mai e și bătrân. Nu bătrân, obraznic. Bine să fie cum zici. Ascultă, se mețe! Da. Dau învoire să te prezinți la întrecere Și dacă nu vei reuși Va fi de barba ta da pitic hedos Cine facem, stăpâne? Ce-ai auzit? Faci haz de necaz Când am auzit porunca sultanului de frică Era pe ce să vorbesc Uitați-mi că sunt câine cum facem? Cum fac, eu știu cum fac. Așa e cum faci! Ai uitat conduri? Răsuceți cu ei pe calti și zbor spre victorie. Iar eu o să de bucurie! Ceva mai târziu, pe o opajă înverzită, siluete de curioși în jurul ei, chiar în mijloc de un Însta sultanul înconjurat de demnitarii săi Micul mânc poșește pe pagiște Face o temenea grațioasă în fața înălțimilor lor Dar este întâmpinat cu chiote și râsile <laughs> <laughs> Năstrușnică figură <laughs> Un trup nevolnic cu un cap mare. Da. <laughs> Cum să nu te pufnească râsul la vederea lui? <laughs> Dar micul muc nu se închisește de patjocura lor. Stă mândru, rezemat de toiad și se așteaptă potrivnicul. Cu ce se înfruntă? <laughs> Mariata Păzitorul robilor a ales pentru întrecere Pe cel mai bun alergător din împărăție A, uite-l, uite-l că apare Intră rivalul lui Muc În bărbatul voinic Sigur pe virtuțile sale Întrecerea e deschisă Le înconjura conjura pajeștea de trei ori Și cine ajunge primul În fața mea Acela va fi declarat învingător Pregătiți-vă Când voi ridica această năframă Porniți. Se aud trompete, sultanul ridică la frama și cei doi o iau la furtă, dar până să se dezmedicească muc de ce se întâmplă, roula și început să alerge cu o viteză nemaipomenită. Dându-și seama că este deja în cu mult de coregnicul său, se învârte de trei ori pe cârcălie și condorii și fac datoria. Alargă ca geata și, cât ai clipi, ajunge după trei ture în fața sultanului și. și aștepte. După un timp, apare și robul, griufuiind, abia trându-și sufletul ca de istovit. <cute> Înălțimea ta, am făcut numai o încercare a meșteșugului meu. binevoiește am găduit să mi se dea slujba de ștafetă la curtea mării tale. Muc, vei fi ștafeta mea de frunte. Vei sta aproape de mine. Vei primi simbrie o de galben pe an și vei mânca la masă cu cei mai de seamă slujitori ai mei. Întrecerea s-a terminat. Toți să se întoarcă la treburile lor.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 Pune, ai ajuns la înaltă cinstire Vei cunoaște toate tainele împărăției A, Da, da, trebuie să îndeplinesc treburi tainice și grabnice Cu multă grijă și nespusă repeziciune Allah o să mă ajute A, bă, bă, bă, ce altă treabă are? Și uite așa, ușor, ușor Depănând firul pe chene, Mă reîntorc chemată de dor după ce am lipsit o vreme, Lira mea de strălucire cântului Ce nu-mi lasă niciun strop de fericire Fără micul muc în casă. Micul muc, micul muc, Ipicul năzdrăvan, Micul muc, micul muc, Istețul turban. Încetate, beduinii pe furiș Vin lângă el ca să-i fure toți țechinii, Însă dau peste cățel. Să intrăm iar în poveste,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 cu prietenul său, Akbar. Cățelul. Akbar? Auzi, aici nu ne aude nimeni. Ii spune Akbar, ce te frământă de stai i și nu-ți găsești liniștea? nu ai ce-ți trebuie? Am, slavă Domnului! Dar nu despre asta e vorba. Al ce mă face pe mine să-l la mai, mai liniște ceai!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 Murit fără să apuce să-i mai destăinuiască fiului său Taina aceasta Atunci, ce-ar fi să încercăm și noi? Ce? Să găsim cu moara! Pe naiba! Ce? E? Crezi că ei au stat degeaba? Noi cum aflăm de ea! Cu e genul! Ai uitat că cine el e vrăjit? Chiar așa e! Când ciocănește de trei ori, vorbește aur, iar pentru arginți... De două ore Vezi că ți-ai amintit? Wow, memorie de puine, Stăpâine Întârziată ah, Agmar, am o idee Doi drumul, nu ține. Cetatea doarme Iar noaptea e lungă wow. Hai să punem toie gelul pe treabă wow, wow, wow, wow. Hai, îmi au coada la spinare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 Ura! Avem aur! Dar cum îl scoatem la vedere? Ha, ștai că-ți spui tot eu. Luna e lângă steaua dragonului. Asta înseamnă că până se sting Luceferii, mai sunt câteva ceasuri bude. Stai aici și veghează locul, iar eu fug să caut o Bine care care conturi în picioare. Aleargă mai repede. Dar în timpul acesta, din palat, înaintează spre față trei luminițe,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 Stârpitura aia de om pocit Care și-a găsit culcoșul în sufletul sultanului Așa -i, așa e și împarte simbria cu toți calicii Ca să capete popularitate Ei, de unde, de unde? Visteria e săracă, sărăcuța Face bani? Ei, n-aș crede Îi dobândește cu vorbe duș de la sultan Chiar nu mai avem nimic în visterie? Ceva, ceva, m-ar mai putea fi. Se risipește mult pe. protocol! Și pe protocol! Sunt îndurerat că am pierdut bunăvoința stăpânului meu. În schimb, prosperă piticul! Vezi condurii și un băț! Ves piticul la o L-am zărit! Și prin harem! La adine A, dar pe unde? Stai cu ele la povești Că altceva Eu cred că fură Dar Și eu cred e un hot Fure, Fură, fură Stăcere, vine zăbăucul N-are somn în el, vechează Sau poate ne urmărește Ne-a descoperit gebosul Și ne spune la sultan Să nu ne pierdem firea el mai hot ca noi. Mm. Hai, hai, hai să ne pitim aici Hai da. greu e facem. Hai Ha ha Au avut grijă l facem. Hai să-l A Hai să-l să să o sac, iar eu cu lăbuțele scot pământul. Așa, hai, hai. Hop, așa, hop. Hai. Dar, dar ce face piticul acolo? Hop, hop, hop. Pe cine îngroapă? Ah, eu cred că mai degrabă Hai Să vedem. Sapă, sapă, stăpâne, sapă. Așa. Nu te uplica cu se luminează. A Am lovit un covac! Care sigur acoperă o oală. Nu e singur, îl ajută cineva O fi potaia aia râioasă? Eu, eu îl arestez Răbdare, capitan, răbdare, Încă nu avem delitul și fără dovadă nu te crede nimeni Gata, am dat și de o oală E bine cu aur, strângește Stăpâne! Leagă oala cu îmbrăul, ține-te de cazma și eu te scot afară cât ai zice pește-le. Pregătiți-vă, pregătiți-vă! Gata? Gata! Unu, așa, doi, așa, trei, acum! Ai! Ai! Ai. Ești arestat, provarator de morminte!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 Sultanul Moței Leniș. Sunt semnificativ mă lua asta cu care asta? bărit peste mine ca să-mi alungați clipele de meditație. Luminate, te stăpâne, oamenii aceștia! Ce-mi văd ochii? Ștafeta mea cea mai iute și cea mai crdincioasă este fericată și îngrozit! De... Prea bunule stăpân, luminate, l-am prins pe acest netrebnic cum se trudea să îngroape în grădină acest vas plin cu aur și l-am adus la picioarele mării tale spre înțeleaptă judecată." Răspunde, nefericitule, e adevărat învinuirea ce ți se aduce? Și de unde ai luat aurul pe care voiai să l îngropi în grădină?" Slăvit e, sultan!" Sunt nevinovat. Oala cu aur am găsit-o în și nu voiam nici de cum să o îngrop, ci din potrivă să o dezgrop. Nevrednicule, După ce ai furat aurul, mai ai o să-l minți prostește și mărșaf pe stăpânul tău? Visternice! Acest aur lipsește din visteria mea? Pa, chiar mai mult! Ne-am dat seama și nu de mult că lipsește aur din tezaur!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 Voi atinge pământul cu acest băț, vrăjit. Și pe locul unde sunt ascunse comori, el ciocănește singur. De trei ori pentru aur, de două ori pentru argint." Ha? Aștept să văd și minunea asta." Micul muc, încredințat că are dreptate, tatonează terenul și, deodată, toiagul bate de trei ori și iese la iveală o oală cu aur, mai bate de două ori și scoate un vas cu argint. Iată minunea, binevăcătorule. Comora a fost îngropată aici de tatăl Mărie tale, în vremuri de restriștie și când l-a chemat Allah la el, nu a mai avut când să vorbească despre ea." Mar și pota iriosă. Dar nu te spiri, visternice."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 dar dacă nu mărturisești și de unde vine puterea ta de a alerga ca nimeni altul, tot în temnice voi rămâne până la sfârșitul vieții tale. Stăpânul meu, meșteșugul alergatului vine de la conduri, căci le sunt mărzăva. Și cum faci? Păi, îi în și îi fug! Ei și cum se opresc? Se singuri. singuri. Altceva nimic? Nimic! Ia yeah, yeah, să încerc și Încalță-mă cu ei. Micul muc îi încalță condurii și de sultanul o ia la prin grădină și fuge. Fuge fără să se poată opri. Stoți! Opriți-vă! Picioarele norocitule! Zile ceva să se oprească! Amețez! Așa fug ei până obosesc! Și la un moment dat... Sultanul se lovește de un boschet și cad. Cât pe ce era să-mi dau sufletul și să-mi aprindă O oh, Da, da, da, am iertat. Te las liber și cu viața. Ia scaiile și pleacă. Părăsește cetatea mea. Să-mi iau și condurii. Nu, nu. Condurii și toiagul rămân la mine. <gri> <Zimă>. <gri> Am În cale că pe animal și cale bătută. După ce ies, fericați porțile. Ei, <gri> a mai trecut o vreme. Suntem într-un loc pustiu. Muc cel mic și cățelul se odihnesc la umbra unui smos. Muc este trist, obosit și flământ.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 Și începe să culeagă din com smochine și în timp ce le mănâncă, <gântă -i> încep să-i crească urechi și bot de măgar. Cățelul îl privește îngrozit. Tăpâne! <gântă -i> <gântă -i> <gântă -i> <gântă -i> ce ce cu tine? <gântă -i> Nimic. Ce simți bine? Că n-au născut, dar de ce mă întrebi? Nu mai mânca smochine. Dar sunt dulci și gustoase. <gântă -i> o fi ele. Însă sunt și asta vrășite și te uită s au crescut urechi de măgar Iar în locul nasului Ai acum bot de măgar oh, Ești măgar, stăpâne Vai de mine, urechi și bot de măgar oh, oh, oh, oh. Sunt măgar oh, Așa-mi trebuie dacă am dat cu copita ca un măgar Nu mai putem el și eu, lume.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 Urechile tale, stăpâne Ce-și cu ele? Au mai crescut? Ua, nu Au dispărut Ești așa cum te-am cunoscut, stăpâne Știți, Ca să vezi, asta înseamnă că Roadele acestor smochini sunt vrăjite Poamele acestui copac M-au transformat în măgar -hmm? Iar celelalte m-au lecuit -hmm? Deci soarta milostivă Mi-a dăruit din nou putere Prin care să-mi Domândești fericirea! Hai să culegem smotine. Cât putem noi duce. de aici, pe aici. nu spre prea multe, stăpâne. O să ne încurce la drum. Nu, că ne întoarcem. Unde? De, de unde am plecat? Adică din piața palatului. Câțiva precupeți vând rodii, portocale, haine vechi, vase orientale. Într-un se află și micul MUC cu lung, care te schimbă în magar. Negustorii se întrec n în prezenta ceea ce vânzi. Smotine, smotine, purasmite, smotine, purasmite, mă rog! Ia de aici ia, pește! Smotine, Hai, Smochilie, Fendi. Rai să spui că sunt uh, trufandale. Vă spun, trufandale sunt. Cu siguranță că vor fi pe placul înălțimii sale. Cât ceri pe coșulețul ăsta? Ieftin. Câți va țechini? Că sunteți primul. Ce chin ajung? Ajung zece. Fie zece. E, Caimafa e arătoasă, da, se vede. <laughs> Plătește și pleacă în palat, unde era mare ospes. O masă încărcată cu bucată, iar în mijloc și-a văzut sultanul înconjurat de sfetnicii apropiați. Bucătare, azi ne a dus bucate pe cinste. Masa e bogată în bunătățile cele mai deosebite și greu de găsit. Da, sigur că da. Da. Da, da, da, da, aici ce mai ai? Cu cine mai ispitezi? Cu în mățimea, smochine. Smochine! Da, da, da. La vremea asta, priziți, dragii mei slujitori! Bucătarul ne servește cu trufandale, fapte și îngătoare. Bucătare ești un om și jumătate, ai dobândit cu prisosință, bună voința mea. Pofta e prea mare ca să nu gustăm mai întâi câte o smochine. Ia si tu una bucatare! Toți iau, toți mănâncă și se petrece. În toți capătă urechi și pot demanda. Fiecare se uită la fiecare și sunt speriați de ce văd. Ia, da, ce ia! Toti Ce Ia! de mine? Ia! Ia! Hala măgari! Marite, dacă mă uit mai atent, iertare, dar și înălțimea ta ești măgar. Toți suntem măgari! Toți suntem măgari? Ajutor! Bucătare, o să stai capul! Să vină un vrac, chemați repede un vrac care să mă scape de renorocirea asta! Strajă! Strajă, stai! Nu te mai holba așa, alergă după un vrac să ne dezmăgărească! Data prea, prea luminată, îndată! Stăpâne, s-a adus Saturnul să ne tăiem urechile. Și cu nasul ce facem? Îl tăiem și pe el? L -l luminate, luminate, m-au întâlnit la porțile cetății cu acest om care zice că e vrăjitor și l-am adus! Zici că ești vraci? Eu așa zic. A, aduce toate comorile, toată averea mea. Privește, vraciule, aici se află toată averea mea. Este a ta. Sau alege ce-ți dorește inima. Nu mai scapă mă de pacoste asta rușinoasă care a dat peste mine. Și noi, noi. Ta, ia o smochine. Iar smuchine! Cui suntem. pe cui se scoate, când omul e cinstit și cu drepta? Da, așa suntem! Așa suntem Vom vedea. Mai întâi, efende, mănâncă tu smăchina asta. Da, da. Bravo, vraciule! Ai adus leacul binefăcător! Dă-mi și mie o spochină, repede, că-ți mă doare capul cu podabele astea. Răbdare, înțeleptule. Nu mi-ai spus că pot să-mi aleg ce îmi place din comorile tale? Da, aleg, alege, alege, dar iute, să nu-mi crească orechile, mai mari. Mai măgar cât ești, nu poți să fii. Cum vorbea, zărește condurii și toiatul. Uite, mărieta, ta, mă mulțumesc cu acești conduri.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 Nu ne scap și pe noi de asta. dă ne -mi -mi -mi -mi -mi -mi... Dar micul muc se descoperă, aruncând pelerina și barba. Eu, sultan, fără fără doi, și voi slugi doi, Ați răsplătit credința prin nedreptate. Rămâneți o săndit să purtați toată viața bodechile acestea slute care să vă amintească în fiecare zi de micul muc. Vă dau în să ne chiazați. A plecat! Și fuge cu condurii. Și de atunci îi duc condurii micul muc, pe-al său cățel, Sunt cu tremurați maurii De istețul mărunsel. A rămas măgar sultanul și nechează prin palat, nu îl încape nici turbanul Și se ascunde rușinat. Iar micul muc, micul muc, Este fericit. Micul muc, micul muc, E de toți iubit. Eu, în cheia mea poveste, Cu înțelesul ei cu tot, iar de-o fi am proteste, mă ascund și eu cum pot. Dragii mei, vă las cu bine, nu-mi-au lira și mă duc. Am prieteni lângă mine, pe Akbar și...